Bimbingan Islam Sahabat belajar Islam Allah sayang kepada kita Allah pilihkan agama ini untuk kita qad Allah pilihkan wahai anakku Kata Ibrahim Untuk kalian agama Allah pilihkan agama Islam ini untuk kita Tak repot kita mencari agama Yang lain dia harus mencari dulu Islam Kita lahir dalam keadaan Islam tapi kita punya kewajiban belajar Allah beri nikmat semua nikmat Allah berikan dulu diciptakan dalam baik bentuk punya mata tak melihat, Allah beri penglihatan punya kaki tak bisa berjalan, Allah beri kekuatan berjalan kemudiannya pendengaran tidak bisa mendengar, Allah beri pendengaran tidak punya ilmu, Allah beri ilmu, tidak punya harta Allah beri harta, tapi setelah kita dapat semuanya kita berkhianat kepada Allah kita tidak mentaati Allah lalu pantas Allah katakan summa radadnahu asfala safilin baik bentuk diturunkan Allah pada derjat yang paling hina Abaikan Allah di ayat lain. Walau telah dzaraan Jahannam kisaran dari jin dan insan. Mereka kubu tidak berani berani. Mereka punya tidak berani berani. Mereka punya tidak berani berani. Mereka tidak berani berani. Mereka tidak berani berani. Mereka tidak berani berani. Mereka tidak berani berani. Mereka tidak berani berani. Mereka tidak berani tidak berani berani. Mereka tidak Mereka tidak berani tidak berani berani. Mereka tidak Mereka tidak berani tidak berani berani. Mereka tidak berani berani. Mereka tidak berani berani. Mereka Mereka tidak berani berani. Mereka tidak berani berani. Mereka tidak berani berani. Mereka tidak Binatang pun bertasbih kepada Allah Yusufihu Lillahi Maafil Samawiati Maafil Ar. Bertasbih kepada Allah. Ke apa yang ada di langit dan bumi kita berapa kali bertasbih? Ketaatan kita kepada Allah dikalahkan oleh ketaatan kita kepada tukang cukur. Lihat kita kalau taatnya pada tukang cukur tanpa bantahan, pak masuk mau cukur rambut, eh cukur rambut kata tukang cukur duduk, berdiri atau duduk kira. Duduk Duduk Dilihat orang cukur Wah ini nampaknya Punya kedudukan nih Apa anggota ini atau itu Dia tak sentuh pak Dia pakai tenaga dalam Pak maaf Kepalanya mereng Mereng kepala kita Tanpa sentuhan Itu ke belakang sikit pak Belakang Coba kalau kita biasa aja, Anak muda Minggir kepala tu Sikit Tak melawan sama sekali pak Dia ambilnya gunting Pegang kepala Potong Rabutnya Bukan kepalanya ya Hei <laughs> belum selesai dia ambil pisau yang kita tahu itu pisau tajam itu tahu diasah di depan kita kabarnya lah masuk ini pisau terus begini aja ngasah sudah selesai diasah langsung lengket di leher gimana ini rapikan atau tidak kita tak ada rasa takut sama sekali kenapa karena kita baik sangka kepada tukang cukur bahwa apa pun yang dilakukan oleh tukang cukur pada kita bukan ingin memjalan celakakan kita sekarang adakah kita baik sangka kepada Allah dan Rasul bahwa apa yang diperintahkan Allah dan Rasul baik untuk kita apa yang dicegah Allah dan Rasul buruk untuk kita ternyata kita buruk sangka kepada Allah maka itu kita apa milih-milih yang ini kita ambil yang ini kita tinggalkan Allah katakan apa tuminu nabi ba'dil kitab wa taqfuruna min ba'd apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan engkar pada sebagian yang lainnya tidak ada banjaran orang seperti itu kecuali kehinaan kehidupan dunia.